Следващото откровение, което ни е предадено в трите първи евангелия, а в евангелието на Йоан, не е предадено, е изкушението от дявола. Лука го предава последния начин, а Исус, пълен със светия дух, когато се върнал от Йордан, бе воден от духа из пустинята 40 деня, дето беше изкушаван от дявола. И не яде нищо през тези дни. И като се изминаха те, огладне. И след това започва изкушението от дявола. Така го предава Лука. Марко го предава много кратко. И веднага духът го закара в пустинята. И беше в пустинята 40 дни, изкушаван от сатаната. И беше с зверовете и ангелите му служеха. Матей предава това явление последния начин. Тогас Исус биде отведен в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладне. И почва изкушението от дявола. И в трите евангелия, онзи, който отвежда Исуса в пустинята, е духът, за да бъде изкушаван от дявола. Това е едно велико откровение, за което малко загатвам при разглеждането Евангелието на Матей. Пустинята, в която е отведен Христос, в случая е човешката вътрешност. Той може да е бил във външната пустиня, но важното в случая е вътрешната пустиня, в областта на човешкия аз, който живее в пустинята на самотата. И трите изкушения ни показват Постепенното навлизане на Христовия дух в трите обвивки на Исус – астралната, етерната и физическата. Следващото окултно явление е възкресението на момчето от Наин. То е предадено последния начин в Евангелието на Лука. А скоро след това Исус отиде в един град, наречен Наин. И с него вървяха учениците му и едно голямо множество – и като се приближи до градската порта, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, която беше вдовица. И с нея имаше голямо множество от града. И Господ, като я видя, смили се за нея и рече й, не плака, тога се приближи, и се допре до носилото, и носачите спряха, и рече, момче, Казвам ти, стани! И мъртвият се повдигна и седна и почна да говори. И Исус го даде на майка му. Седма глава, 11-15 стих. Интересно е, че възкръсналото момче е син на вдовица. Също така пророк Илия на времето си възкреси момчето на вдовицата от Сарепта и Христос когато започва своята проповед в Назарет, казва Много вдовици имаше в Израиля по времето на Илия, но той не беше пратен при никоя от тях, освен при вдовицата от Сарепта. Това показва, че тук е скрита някаква окултна идея. Според окултната наука в древността, кандидатите за посвещение са били наричани «синове на вдовици». И винаги се подчертава, че такива синове на вдовици са умирали и някой пророк ги е възкресявал. Това показва, че не е случайно явление по такъв начин е описан един случай на посвещение. Така че възкресението на момчето от Наин е една форма на посвещение, която са практикували в древността. И окултната наука твърди, че този посветен от Наин в следващото си прераждане, е бил един от знаменитите учители на християнството. По такъв начин Христос е подготвял хората, които да подемат делото, на което той сложи началото. Също така и всички, изцелявани от Христа, са приели неговия импулс. Те са приели от него сила и в следващото си прераждане са станали работници за разпространение на учението. Следващото окултно явление е Възкресението, дъщерята на Яир. В Евангелието това събитие е предадено в 8 глава, от 41 до 56 стих последния начин. И ето дойде един човек на име Яир, който беше началник на синагогата и падна пред Исусовите нозе и се молеше да влезе в къщата му, защото имаше едничка дъщеря на около 12 години и беше на умиране. И когато отиваше, народът го притискаше и една жена, която имаше кръвотечение от 12 години и бе издивила за лекари целия си имот, без да може да се изликува от никого, се приближи изотзад и се допре до полата на дрехата му и на часа престана кръвотечението ѝ. И рече Исус «Кой се допре до мене?» И когато всички се отричаха, Петър и онези, които бяха с него, казаха «Наставниче, народът те притиска и гнети, а ти казваш «Кой се допре до мене?» Но Исус каза «Някой се допре до мене, защото аз усетих, че сила излезе от мене». И жената, като видя, че не се укри, дойде разтреперана и падна пред него и извика пред всички люди по коя причина се допре до него и как се здравя. оздравя. А той рече «Дъще! Твоята вярата изцери! Иди си с мир!» И докато той говореше, дохождат някои от къщата на началника на синагогата и казват «Дъщеря ти умре! Не затруднявай учителя!» Иисус, Исус, като дочу това, отговори му. Не бой се, само вярвай и тя ще се избави. И когато дойде в къщи, не остави никой да влезе с него, освен Петър, Яков и Йоан. И бащата и майката на момичето. И всички плачеха и го оплакваха. И той им рече, не плачете, защото не е умряло, а спи. А те му се присмиваха понеже знаеха, че е умрял. Но той го хвана за ръката и извика, момиче, стани! И върна се духът му, и то на часа стана, и той заповяда да му дадат нещо да яде. И родителите му се очудваха, а той им заръча да не казват на никого за станалото. Тук пак имаме едно възкресение, едно посвещение – Интересното е че момичето умира от липса на жизнена сила и кръв от преизобилието на която страда жената с кръвотечението. И когато жената се допира до Исус, той възприема нейната излишна сила и тя оздравява. Същата тази сила той предава на момичето и то възкръсва. Тук си припомням един случай от учителя. Той е бил в един провинциален град едно братско семейство и там имало едно много тежко болно дете. Помолват учителя да му помогне. Той казва, може да му се помогне, ако някой от близките се съгласи да взема от неговата енергия и да я дам на детето, за да се възвърне неговото здраве. Такъв се намира и учителят взема от неговата енергия и излекува детето. Не, че Христос няма в себе си тази сила, но е необходимо тя да бъде взета от някой човек, който я има в изобилие. Но по-интересно е самото възкресение. Всички констатират, че момичето е умряло и той казва: Талита, куми! Момиче, стани, тебе казвам! И то става, както при Лазар казва: Лазаре, излез вън и при момчето от Наин е казано Момче, казвам ти стани. Това са все посвещения, които са предадени в формата на разказ, за да се скрие истината. Затова той казва на родителите да не казват никому за станалото. Също така и това момиче, след своето възкресение се преобразява и става нов човек, става ученик на Христа. Следващото си прераждане, е един от добрите работници за великото дело, начало на което сложи Христос. Следващият окултен факт е нахранването на, на петте хиляди. Това е един окултен факт от голяма величина, който е ясен сам по себе си и хората, които не познават законите, по които стават нещата, генеричат чудеса. Христос познаваше Закона за умножаването на благата. Той който е духът на слънцето и носи всички блага и енергии на земята, сега прилага тази сила при умножение на благата в природата. Това не е черна магия, но едно използване на природните сили, които са сили на Христовия дух, за да умножат благата. Спомням си пак един пример от учителя и той е следният, на изгрева. Първите години на мястото, където сега е положено тялото на учителя, се сееше жито. Един брат сее нивата и посял половината. Вижда, че ежитото му свършва и остава много малко. Той казва на учителя, «Учителю, семето няма да стигне!» Учителят му казва, «Сей, ще стигне!» И за негово чудване той взема от кофата и сее и то все толкова си остава, докато посял цялата нива и житото стигнало. Това е така нареченият закон за всемирното изобилие, или както учителят го нарича, закон за ополенса, според който благата могат да се умножават. Този закон са познавали всички посветени. Скоро четох дневника на една американска експедиция в Индия, в областта на Хималаите, където влизат във връзка с известни посветени, които също така широко прилагат този закон за умножаване на благата. Този, който пише дневника, казва, че цялата делегация е присъствала на такива опити за умножение на благата. При разглеждането на Евангелието на Йоанн, аз разгледах този въпрос – от друго гледище. И той е правилен. Това е разглеждането на един въпрос от две различни страни, защото окултните истини така се предават, че засягат различни области от живота едновременно. Същата глава, след като пита учениците за кого го мислят хората и те какво мислят за него, Петър по вдъхновение, по откровение казва ти си Христос, син на Бога, жива Го. След това Христос дава наставления, кой може да бъде Негов ученик и в заключение на всичко това казва «Казвам ви истина, има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт, докле не видят Божието царство». И около 8 дни след като каза това, той взе със себе си Петра, Йоанна и Якова и се качи на планината да се помоли. И като се молеше, видът на лицето му се измени и облеклото му стана бяло и бляскаво. И ето, двама мъже се разговаряха с него. Те бяха Моисей и Илия, които се явиха в слава и говориха за смъртта му, която му предстои да изпълни в Иерусалим. А Петър и онези, които бяха с него, ги беше налегнал сън. Но когато се разбудиха, видяха славата му и двамата мъже, които стояха и разговаряха с него. И когато те се разделиха с него, Петър рече на Исуса, «Наставниче, добре е да сме тук». И нека направим една шатра за тебе, една за Моисея и една за Илия, без да знае какво дума. И като казваше това, той даде облак и ги засени. И учениците се оплашиха, като влязоха в облака, И дойде от облака глас, който каза. Този е моят син, избранникът мой, не го слушайте. И когато престана гласът, Исус се намери сам, и те замълчаха, и след онези дни не казаха никога нищо за това, което бяха видели. Какво са видели тримата ученици на планината? Те са видели Христа в Неговата слава, Христос, какъвто се изявява в етерния свят. Затова се казва, че дрехите му бяха бели и бляскави. Христос им показа своята етерна, своята божествена природа в неения троичен аспект. Учениците в случая стават ясновидци и яснослушащи. Те виждат славата на Христа и чуват глас. Този е моят възлюбен син, избранник мой. Не го слушайте. Следователно, учениците са били издигнати в Божествения свят, който се отразява в етерния свят, следователно са били в Царството Божие. За това той казва преди преображението. Казвам ви истина, че има някои от тук стоящите, които няма да вкусят смърт, докато не видят Божието Царство. Тримата ученици, които бяха с него на планината, видяха Божието царство, значи за тях се отнасят горе изказаните думи. На друго място в тази книга аз по-обширно говорих за преображението като окултен факт. Тук само споменавам. В 19 глава от 41 до 44 стих се казва, че когато Христос приближил до Иерусалим преди Голгота, той предсказвал съдбата на Иерусалим последния начин. И като се приближи и видя града, плака за него и каза, да беше знаел ти, да, ти поне, в този твой ден, това, което служи за мира ти, но сега е скрито от очите ти. Защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат окопи около тебе, ще те обсъдят, ще те стеснят отвред и ще те разорят и ще избият жителите ти в тебе и няма да остане в тебе камък на камък, защото ти не позна времето, когато беше посетен. Всичко това, което Христос каза за Иерусалим, се сбъдна. Но тук по-важна е заключителната мисъл която ни разкрива един важен окултен закон, за когото един народ или един човек бъде посетен от един божествен пратеник и не бъде прият, този народ или този човек носи последствие и отговорност за това. Той попада под ударите на закона за кармата, защото е отхвърлил и не е приел божественото което го е посетило. Затова голяма е отговорността на един народ или на един човек, когато бъдат посетени от Божественото и те не могат да го познаят и приемат. Затова се иска будност, за да познаят човек времето, когато ще дойде Божественото. И Христос казва Будни бъдете и бдете, защото не знаете кога ще дойде син човечески. Във връзка с тази мисъл Христос казва Колко пъти съм искал да събера своите чада, както кокошка събира пилците си под крилата си, но не искахте. Гецимания, Голгота, Възкресение Докато след кръщенето в Йордан, Христовото същество постепенно се въплатява в тялото на Исус от Назарет, то след тайната вечеря и Гецимания, то постепенно започва да се отделя от тялото на Исус. И учителят казва, че при разпятието Христовия дух бил напуснал тялото. Тук се намираме пред една от най-големите мистерии в човешкото развитие – за която сега само споменавам като един окултен факт, а по-нататък ще се спра подробно, доколкото е възможно, да разгледам въпроса за тайната на Голгота. Сега ще предам как е предадено това събитие в Евангелието на Лука като окултен факт, с някои малки осветления. То е предадено в 22 глава от 36 стих нататък. И рече им, когато ви пратих без кесия, без турба и без обувки, останахте ли лишени от нещо? А те казаха – от нищо. И рече им – но сега, който има кесия, нека я вземе. Така е турба. И който няма кесия, нека продаде дрехата си и нека си купи нож защото ви казвам, че трябва да се изпълни в мене и това писание. И към беззаконниците беше причислен, защото писанието за мене наближава към своето изпълнение. А те рекоха, Господи, ето тук има два ножа, а той рече, доволно е. И да отиде по обичая си на Елеонския хълм, Подир от него отидоха и учениците, и като се намери на мястото рече им Молете се, да не паднете в изкушение. И той се отдели от тях, като на един хвърлей камък, и като коленичи молеше се, думайки, Отче, ако щеш, отмени ме с тази чаша. Обаче не моята воля, а твоята да бъде яви му се ангел от небето и го укрепваше. Като беше на мъка, молеше се по-усърдно. И под там остана като големи капки кръв, които капеха по земята. И като стана от молитвата, дойде при учениците и ги намери заспали от скръп. И рече им, защо спите, станете и молете се, за да не паднете в изкушение. И докато още говореше, пристига Юда, който го предаде. И един от учениците удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо. А Исус проговори, казвайки: Остави до тук и допре се до ухото и го изцели. Христос, обръщайки се към гонителите, казва им: Когато бях всеки ден с вас в храма, не простряхте ръцете си върху мен, но сега е вашия час и на властта на тъмнината. Това показва, че тук се намираме пред една война на светлината с тъмнината. И сега, когато предават Христа, е властта и часът на тъмнината на черното братство. В най трагичния момент, когато капки кръв капят от челото на Исуса, това е резултат от напрежението, че духът иска да напусне тялото и Исус прави усилие да го задържи. Това е вече моментът, когато Христовото същество постепенно се освобождава от обвивките на Исус. В този момент идва ангелът, за да подкрепи Исуса, който трябва да мине през на смърт, защото, както казах, в него е душата на Адам която не изпълни волята Божия в рая и сега трябва да изкупи това си непослушание. Следва Голгота, където Исус е разпънат между двама разбойници. От кръста Исус казва Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. И като разделиха дрехите му, хвърлиха жребие за тях. 23, 34. С тези думи от кръста е подчертано засетен път, че тенденцията на Евангелието на Лука е да покаже силата на любовта. Христос прощава на Своите врагове и с това излива любовта като сила по цялата земя, което е и Неговата задача. Когато Исус е на кръста, по обяд слънцето потъмнява и завесата на храма се раздра понеже Христос казва, че сега е властта на тъмнината, а Слънцето е в Дома на светлината, защото Той е външната дреха на Христа. Затова Слънцето потъмнява и завесата на храма се раздира. Завесата, която до тогава е скривала тайните на посвещението в храмовете. Сега тази тайна се изнася на историческата сцена пред лицето на всички хора. Това е една от страните, на тайната на Голгота, изнасене на тайната на мистериите пред света, която е една от причините еврейските големци, които са били запознати с тайните на мистериите, да искат да убият Христа, защото ги изнася. Но с това те сами помогнали да бъде изнесена цялата мистерия открито, и затова завесата се раздрала. Раздирането на завесата показва, че когато човек мине през смъртта на посвещението, завесата на физическия свят се разкъсва и той вижда в духовния свят. И пред светлината, която проблясва пред него от духовния свят, слънчевата светлина изглежда като тъмнина. Иисус извика с силен глас и рече Отче, в Твоите ръце предавам духа Си. И това, като рече, издъхна. 23.46 Голгота беше едно събитие, което трябваше да стане на земята и за него бяха предсказали писанията. И за това Христос казва, писанията за мене се изпълняват и са към своя край. Той от Галилея. Предприе цяло пътешествие за да дойде в Ерусалим, за да мине през Голгота, да мине през смъртта и да я победи. Това беше неговата задача. Следва полагането в гроба и възкресението. Лука описва това събитие последния начин. А в първия ден на седмицата, сутринта, Рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили, и намеряха камъка, отворен от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. И когато бяха в недоумение за това, ето застанаха пред тях двама мъже в ослепително облекло и обзети от страх те наведоха лицата си към земята. И мъжете им рекоха, защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, като казваше, че човешкия син трябва да бъде предаден в ръцете на грешните човеци, да бъде разпнат и в третия ден да възкръсне. Изпомниха си думите му. Те съобщиха това на апостолите, които също не повярваха от отначало, а Петър стана, изтича на гроба и като надникна, видя саваните сложени отделно и отиде у от дома си и се чудеше за станалото. Възкресението на Христа е единствения по рода си факт в цялата световна история. В храмовете на мистериите са минавали през едно състояние, подобно на смъртта. Но тук Христос премина една действителна смърт, победи смъртта и възкръсна. С възкресението на Лазар, на момчето от Наин и на дъщерята на Яир, той показа, че има власт над смъртта и когато той премина през нея, той я победи и възкръсна. Явяването на Възкръсналия и Възнесението. Както предава Лука в деянията на апостолите, в течение на 40 дни Христос е бил във връзка с учениците и им е говорил. Като им се явяваше 40 дни, им говорише за Божието царство. Най-напред той се явява на двамата ученици, които пътуват за Емаус и пътува с тях през целия път, и като седна с тях на трапезата, взе хляб, благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и го познаха, а той стана невидим за тях. След това се явява на единайсете при затворени врати. И когато говореха за това, сам Исус застана посред тях и каза им: Мир вам! А те се стреснаха и се оплашиха като мислеха, че виждат дух, а той им рече, защо се смущавате? И защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Погледнете ръцете и нозете ми, че аз съм същият. Попипайте ме и вижте, защото духът няма меса и кости, а както виждате аз имам. И като рече това, показа им ръцете и нозете си. И след това ги пита, имат ли нещо за ядене, и ял с тях и рече им. Тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон, в Пророците и Псалмите. Тога се му твори умовете, за да разбират писанията и рече им. Така е писано, че Христос трябва да пострада, да умре и да възкръсне от мъртвите в третия ден и че трябва да се проповядва в Неговото име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се почне от Ерусалим. Вие сте свидетели на това. И ето, аз изпращам върху вас обещанието на отца ми. И вие стойте в Ерусалим, докато се облечете с сила отгоре. И ги заведе на едно високо място срещу витания, и вдигна ръцете си да ги благослови и като ги благослови отдели се от тях и се възнесе на небето Всички тези факти които посочих в Евангелието на Лука не могат да бъдат обяснени без светлината на окултната наука защото както видяхме те сами по себе си са окултни факти това ни показва, че Евангелията не са прости описания и разкази а дълбоки окултни съчинения. В тях са изнесени факти, закони и пътища, които ни разкриват духовните светове и законите, които действат в тях и същевременно ни показват връзката и проявлението на духовния свят на Земята и в живота на хората. По-голяма част от фактите, които изнесох, са от такова естество, че показват намесата на духовния свят и на духовните същества в живота на земното човечество. А връзката на духовните същества с хората на земята, това е основата на всяко окултно познание.